گران محترم او اوردن کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دا 46 نمبر کې شټ چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډیر کې اگست 2008 کې شریر د دې د ملایدو پتہ یا ساتي اشاریه د توید سنت 61 این سیډیز مارکت دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزد مین چوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 030157126 اربه ستا تاسو کور کې ساروی دی تنور نه سوری تکولو اغي ته وبور کوله اغي له بوتا وسارو تا چولو دا غي غصفايي کوله دا یته مزدور ولا نځین 8000 روپیا مې آش بدنه غواړي نو تارنګي تاسو مل مان راوی ته نور کاروبار کې نو تاغي پر ډوړې پخولو چه پخولو دا, دا لوخي وینځلو کور د صفايي کوله د دې ځان تم مزدور 5800 روپیا غواړي تارنګي دا وروجهامي وینځلو داغه د دا مزدور ځان تاټ 9000 روپيه لګي کړي کور کې سکو کو نو تعالی ا په مزدورې او چوکیدارې دا پاره ميولو 8000 زار دا جدا میا شو دا 50 6000 روپيه بساره مېش دا شانته لګي وي او نورم پکې ډیر شي پیری دي نو له هغه بيبيانو سره ګولم مکه وي الله پکې ډیر زیات خير واچي او تا نو باکه د تفوض کیږي ها یو حرکتو شو اغه سی ووالا سی ودی وکن سلا لک قیامت پر بداغی لا سوستا گریوال څه جواب ورکړي الله تبارک دا تعالی نو قران د خوځو حقوق ذکر کړی او نن خو سارا ډیر بیا ظلم زیاتی شروع دی هو یو ود تغییر زم ده چې اکثر خوزی اغه بار میدان ترودي جلسی کایو چې مونږه خپل حقوق واړو او زموږ حقوق دادی چې مونږه کورونو ورون ته تالیو لګو او هم مردو کې سات شانه بشانه کار کوي واین وَا ارتو مستبد اعلی زوج مکانه زوج او ځکه مخاله غشانه بشانه کار کول غوړي نو اگر مکه وزیره وا ااحتجاج تر اوتي وا وزیر اعظم سه مو تر او زیر روان دي میدان شانه بشانه کار ديته وي او زیاده پر سنگل را راوي وی او د کی ورته ورکی میدان شانه بشانه ديته وي واین دا دې د بیهاین اراله چې هم مردو کې ساتھ شانه بشانه کار کووینګي اللہی وقرنا پی بیوت کننا اے زنانا استاسو مقام یا کور دے یا گور دے خوا پخواد مشرانا من داوری دو وین اردتو مستبدالا زوج ام مکانا زوج نن هغه د یورپ نظریاتو والا داس جنکی داس خد تیاری کی گور آغا د یورپ والا تحریک چری ساده مسلمانانو تاوی اے, اے خویندو اے مرگرو اے سحیل یانو تاسو گجوحان لیزلی دے تاسو دا پیشاو صدر لیزلی دے نو نو ایستو په کورونو کې هودي زاناورو دي خرم صدر او ګجو خان نږدې دي نو پتاه څه په خورو کې څه پرفکو پرې دې کې سره ولازه هي تیاریه ورنا په دې بار دې رانونه باندې په دې دار کوسو کې سارويم ګردي پاک د امن زانانه په کورونو کې دنه مخفوضي وان ارتو مستبد اعلی او چې کما زانانه بار موشرک ناري نو سره ناشته پاسړه رکیو دا وین یو لالا خان غونته بیاخه هغه کې غزنانه او صفات اپکی ختم شبیہ او ان اردت مستبد اعلی بل دا جاہلیت دا یورا سمرد کی ودا قران نظر ش سخه کتاب دی سورۃ النساء کی اصلاح معاشره کیو او معاشره حدیث میگی چې کله دا قوانین او اصول په معاشره کیو او ان اردت مستبد اعلی دا جاہلیت تر بداو کله کله بسړي دې معاده کو ودي اولی خدن غریبی ر بی غون سامان واغستو او بی دا سی پریخو با پای بی بلوا دکو علاوی دا سی مکو و این ارد تو مستی بدالا که تاسو والے بدل ولد خدی پزید بلی خدا بلوا کور والی اوار کری تاسو یو تنتر دینا خینتوارا لوی خزانا دیر محر نو بلا تا خوزو من حشی سمتی نمالا ا تاخذونه آیا تاسو خپل دل را بدنامه لګوونکی او اسمم بومینا او ګناکهونکی په بدنامه لګې وكې پتاخذونه سره کې د دمال خلې تاسوونه وخت کې سره د شپې تیر کړي دي څونه غپ شپ لګولې دي څونه یو بل سره د پیار او انداز خبرې کړي دي وقد اضى بعضكم الى بعض او یقینا رسی دِن کړي بعض تاسو نه باد لطپندوش شوی باز استاسو نا د بازو نا ام اعلان محبت کرده باز استاسو نا بازو او اغز تی دی دی دی دنانا استاسو نا وادی مضبوطه یا بلتر استاسو نا وادی اغاز سمو ایر که نا هم حکم و لا تنکیو ما نکها آباوکم بید بید مشارانو نکه و لا تنکیو نکاو نکه آغز چاسر چنیز دی اغاستا تط لار اند زنان نه ونا مور سر نکنه کیږي الا ما قد سلب مگر اغه دې د جاهيئت کی تیرشي وی دي انه کان فاحشه يكنंदा كار ذبي حياه و او سبب د غصيده الله واساء سبيله اوره بدلارم حرمت عليكم امهاتكم لثم حكم ذکر كيو چې تاسو ته پنځه کا کوم خوږه حرام دي محرمات دا پسو کسما باندی دی پنکا اغسطل چکم حرام دی یو کسم دی محرمات نصبیع یو کسم دی محرمات نصبیع دویم کسم دی محرمات رضععیع درین کسم دی محرماتی ذو ازواجه سلورم کسم محرمات بی المصوحرہ یو کسم کم دی محرماتی نسبیه درین محرماتی رضععیه نمبر تین محرماتی ذو ازواجه سلورم محرمات بیلو مصوحرہت محرماتی نسبیه دی تو لکه مور دا پنکاغ سلحرام لور دا خور دا پرور دا ماسی دا رویره دا او خورزه دا دا محرمات نسبیه محرمات رضوعیه چکم دا رضوعات پا وجه دا شوده د دا پایو پا وجه حرام دی نواقه مور شوا خور شوا و غیره دا د پایو پا وجه حرام دی جتا دا یو زنانه پیو خورده و دا آغا زنانا دا لور سرا یا دا آغا زنانا دا خور سرا آغیز رستانی کا حرام شوا او محرمات محرمات زو ازواج محرمات زو ازواج دید و یوخز دا آغا دا شته ده دا دا بلچه پنیکا که دا پنیکا حرام دی او سلوره ما محرمات بی المصاحرت داس د خرګنې د رښتې په وجه لکه خوښ شو خې نشو انګور شو فرکټې شو په دا پنیکا غسل حرام دي دل ته دا ټول ذکر کیږي د لور واړه قسمونه هو ریمات علیکم امهاتکم او دا چې کوم حرام دي پنیکا باندې د چا سره دا, سر دا نیکا حرام دا هو ریمات علیکم امهاتکم نو دینه هوستا او هغه په لده او کم دینا غیر دی داگی نا پردشتا حرمت علیکم اممہاتو کم حرمت حرام شویری پتاسو پنکاغ استلا میندستاسو و بناتو کم لونستاسو و او خویندستاسو و عماتو او ماسیگان استاسو و خالاتو او پپوگان استاسو اخالاگان عمہ دا بلار خورتاوی او خالہ دا دا مور خورتاوی وبنات الاخرو وری وبنات الاخت او خورزین او خورزی امہاتکم اللاتی او مہندیس تاسو آغا ارضوانکم چې تاسو سره شود درکړي په درکړي واخواتکم او خیندیس تاسو درزاعتنا او امہاتو نسائکم او مہندیس تاسو دخذو دا خدی مو تاسو یې های جی؟ اولا پتا نیش او و امہاتو نسائیكم و امہاتو نسائیكم او اغمین دید خضوص تاسو لگا دا خضوص موتا سوئی خواخی امہاتو نسائیكم او اغمین دید خضوص تاسو یعنی خواخیانی و ربائبکم اللہتی پی حجورکم و ربائکم او اغم پرکتی ا پرکته اغي ته یو یو خزر دا یي خاون مل شو داغي سره لور دا او دا بلچا پني کا واغستا نو دا دې زم خاون چې دې دا مدالو راغلي دا نو دا د پرکته دا پر سارو او کټه مت نه دی غوري خبل کې چا ته پوزکو وې دا کټه په څوره ذکر کړه دا کتی نه یا پرکته دی وره با ابکوم اللاتی او پرکته اغا جستاسو پالنه کید زنا نه او تاسو او آغا زنانا داخل تم بیننا چه تاسو دخل کری داغی سرا فای لم تکونو دخل تم بیننا چه تاسو دخل نکل داغی سرا فلا جنالیکم ننشتا تاسو بانی گنا وحلائلو ابنائیکم وحلائلو اوغا خزیس تاسو یعنی انگین دیم له <اللزینا> خوغ زامنه می اصللا کوم چې ستازه شاګو نه یا چې ستاسوونه پیدایخوا تجمعما بین لخت او جمع کول په من د دو پودو کې د دو خودو سره نکهرامه مکې او موپچر په کور کړی وه چې د دو خونددو په میزک ک نکه جز دهقرآ بهې نو د قرآه به خبر نو بیا پیدا دلهما پې شو کې نو چل هوت ورتلونه ورت نو بولو سوچ کو به بی اصل کی دا یو معنی تاسو شیو پیاوځی کی دا یو ختی بلونه شوی نو هغه بلونه یو بل سره بالکل انختی شوی د وسرونه مود دبلاسون ایم دبل دبلو او پی ایم ډبل دبلو ا یو بل پوری بالکل یوخت ما چې د دک خوینو پنیکار اصل جایز دی ها دا چې تر په دنیا کې درشه وی نو خداد را خپل خبرته ګړا ورشه وا إلا ما قد سلف مگر آج پخوا شویو یكین ان اللہ بون کرم کہ ان کی ذات دے ول موصنات من النساء دمخ کی سره لخوا ول موصنات من النساء پدیو پتیلاوت کی د ول موصنات نو شروع کول نه پکارو بلکې د دې کی سره لغول پکاری وحرمت علیکم او حرام شویلی پتاسو ول موصنات من النساء اخون دار و عاده زنانونا مو دسته مېړهګه دا الا ما ملکت ايمانكم مگر اوا چې مالکان شخلاصون است تاسو کتاب الله علیکم دا حکم د الله پر کسې دې پتاسو نو دا پني کتاو تاسو تل حرام دي او حلل لكم او حلال دي تاسو د پاره علاوه دینه ان تبتهو باموالکم کتابت ولټو خپل مالو یعنی مہر باور کوي محسنینا شین کا کو انکی غیر مسافینا او مے بدکاری کو انکی نکاونا کرے اللہ یہ بدکار م کرے فمستم تاتم نو بس اج تا تو پیدا لے پدی مہر سرا منهن ددی زناونا نو ور کې بیل مہرونا مہر باور کې پنیا کې مہر مقررې دا مقرره دې ولع جن عليكم نتا غنا پتا سو پاس کې جتا پی راځي پس دا دا کولو د مہرنا یقینا الله دې پو یو متنو ال ذات ومن لم يستطئ منكم قولا او هغه سو چې طاقت ملري تاسو نه مالدار هه وسی نګي دوادو چې نه کاو کې دلته مخثنات کړه چاوسنکي د خاوندانو ولا خپل سره د خاوندانو ولا خپل سره و نکاح کیږي دلته د مخثنات مراد د دا پاک دامه نه ښه زکه احسان او قران کې اتل سره راغلي دي او په ګڼو مانو سره راغلي دلته کې دي په یو څه پکې دا احسان د محسنو ارغان معنی راغلی یو مانې دا بچو د میساس درجل رجل هغه جناته مجرد چالات ايسر نه لګی دي هغه ته پاک دامنا. نذب حفاظت تم احسان وئی نکاتم احسان وئی حریت تم وئی پاک دامنې تم وئی او ہو. دلتا و ملم یستفیع فچا چی طاقت نی تاسو رمالدارې چې نکاو کی د دا پاک دامنو مؤمنانو سره نو په مم ما ملک ايمان وکم نو هغه مالکانې خلاصونه تاسو د وینځو تاسو مؤمنو نا والله اعلم بی الله پوئیږي په ایمانو تاسو تنه تاسو وڅښئ نه کیږي چې تره اصلي دانہ سبي کاو کی نه بیا دیویندې سره نه کاو کا هغه خبر نه نه بیا بعضکم من بعد باز تاسو نه د بازونه دی پن کی هو ہونا نکاو کې دیویندې سره به اذنه اهل ان اجازه مالکانو داږي سره ورکه اغیلر مہرونا په اتری کې سره موصنات دا حال کې چې وی پاک دامنې غیر مصافحات نی بتکاری کوونکی ولا متخذات اخدان او نی پټې دوستا نی کوونکی خدن اغه یار اغه دوست وې اسرائیل بار مجلس کے تذکيره نشي کولې ښاغه پټ پټ و سره تعلقات ځان دانته هداې بار کې تذکيره نشي کولې ته خدن وې ولا متخذات اخدان او نی پټي ارباشنه فضا او سننا ذو وجنا کالا د دینې کا وکړي پاین ا تينه بفاحشا کرات ليوک کا د به حيا يه تا نو پدي باندي نيمره سزا آ ها علالمفناتج ب بغدادونو شيلو در 10000 زالیکا د اني کا د وينزو آ 44 د خشيل انتم منكم چې يريږي په واقعه کې دوه کې د زينان استا که صبر موکو وينزو سره مونیکاونه کا نو خير لكم د بتاصل غريا اللہ بہونکہ رحمکہ ان کے ذات دے یورید الله غوالی اللہ چہ بیان کی تاثلہ او ہی تاثلہ ترکیرہ کسانوں چہ مخیونہ ستاثنہ او رجود رحمتوں کی پتاسو اللہ پویا حکمتوں علی ذات دے والله یوریدو او اللہ غوالی چہ مہربانیوں کی پتاسو ویوریدو اللہ زینہ غوالی آکسان یتبعون الشہواتیم چه د دی ده نرس مزو پسیم انتا میلو میلن عظیمه تاسو پکو گوالی لویو سرا یو الله اللہو گوالی اللہ چه سانتیاراو لی پتاسو وخلکا الانسانو دو عیفا او پیدا شوی انسانو دو عیفا کم زورین یا ایوها الذین آمنو دلتاو سیغلسم حکم ذکر کئیم نهی ان اموال المحرمہ زان ده حرام مال نو ساتے یا ای او الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلوا اموالکم تاسو مخره یو بل مالونه په خپل میت کی په باطل طریقه سره په باطل طریقه سره د یو بل مالونه مخره په غلطه سره مخره باطل مراد ته تمام ناجایز طریقي دي دا تجارت سره یو بل مال تجارت کوي نو تجارت سره خیر دي زکر کسب کسب معاش او دا یو بهترین دی حدیث پاک کی راضی رافع بین خدیج رضی او تعالیو فرمایي چې نبی رسول سلام نا تطوسو شو کم یو رزق حلال او طیب دی نبی اسلام فرمایي اعمال الرجل بيده چې سړی په خپل لاسه मेहनत کوي اعمال الرجل بيده وكل مبيع مبرور او هر اغبه عشره چې پایګه دروغ نه لیندې تجارت دروغ پکې نه بل حدیث پاکی رازی کلمیدی شریف نکل کرده ده نبیه سلام فرمائی اتاجر صدوق الامین مع النبیین و صدقین و شهداء آغا تاجر کی رشتیاوی دی دار ده دروغ نوییو او دارنگی رشتیاوی دی بدا انبیاء و صدقین و شهداء و بل حدیث پاکی رازی دارنگی ترغیب و ترغیب نکل کرده ده اتاجر صدوق تحت ذل العرش اوم القیام رشتون تاجر با د الله تبارک وتعالى د اجد سوري لاندي پرد د قیامت هو د دي دروغ نه وایو په درو او قسمونه نه کويو خیانتونه نه کوي نو الله غي په دیو جمععاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی نبی اسلام ارشاد فرمایو د ټول نزیاته اغه پاکه کمایې تاجرانو دا فس رسول ابو الخيال صحابي یو د دروغ نه وایي وا د خلافینه کويو امانت یي خیانت نه کويو او, او دارنګي <coughs> اګه یو سامان چې چانه واخلی نو هغه سامان ته خراب نه وایي لکه دې چې انسې زغلی دي تی مړدا کو خراب دي سړیا دغه لري بازی دا چې و سړی دي هغه واخره سیا سروي خرته یو دی د پسور جامه 5000 دا مخبر لون تاسره 3500 روپو دي دا بنچا ته ونه کې نه اصل فر بيته وایي هغه غریب یې ډی شپل چاته ورونه امخه نو غریب خود بیا وګرځي نو وګرځي نو دارانګي دا طریقه چنه کوي او دارانګي او تہ دخل سامان بے ضایع تعریف نہ او اچھا پدبا نے قرض دی او جدی پا قرض کے تال متول نہ او دارنگی او دی تنگول نہ کیو نہ پا عورت کے دا بہترین کمائی دا بل حدیث پاک کے راضی ان التجارا یوم يو اسونا یوم القیامت فجارا دا قیامت پر اس باد تاجرانو تو تاجرانو پسب پا کے پاسی سیواد اگچنا استق الله وبر و صدقہ کله لا نه یره کوي د نې کې معاملې کوي او رښتیا ويو او, دا او, او, او دا د خپل د لاس د تجارت هغه ګټه او د هغه فضایل او په ان شاء الله بل مقام باندې ذکر کوم چې پخوانی دور کې با دا علماو او مفتینو فتوا نه قبل دا چې تر څو سر خپل کسب نوي کې لشي پلانکی چميار پلانکی هغه حلوا خرڅون کې او پلانکی کپڑا خرڅون کې دا خپل کسب سره سرنو لګلې شوې پلانکي نجار او پلانکي حداد او پلانکي لوار او ترکان چې دا بو سرنو, پلانکی پلانکی پلانکی سرنو دا غو مپتي په تو باندې قبلې دا زه که باندې قبلې دا به به خلکو دي به خلکو ته محتاج خپل کسبی نشتا دا, پٹا پٹا دا و څنګه ټا وټشت دي نه نو دې کې د دې شي خبره د خلکو د ایر نه سپټار اپټ د دلالت په او پریمانه علماء کتابونو لیکي دي ان شاء الله دا غيو نمونه پیش کو ان یا ایواللذینا آمنو اے مومنانو لا تاکلو اموالکم تاسو مخرید یوبل مالونا فاقبل میسکی پا باطلو طریقو سرا مگر قوید تجارتو پر ازامن کیا سر ازتاسو ولا تاکلو انفسکم او موجن یوبل لرا فا باطل خوراک فا باطلو سیزنو باندے یکنہ اللہ فا تاسو رحمکو ان کے ذات دے ومن یقال ذالکہ او دوانا چاجو ګوراکار دیاتي کوونکی او په ظلم سره پس او په نسلیه نارا زرداج درو مونډاخلو ورتا او کان دالیک عل الله او دیره کار په لابانی آسان ان تجتنبو که تاسو ځان بچکو کبا اراده غتو ګناوونو داغیناج تاسو تی منشوی ایو دا ګناوونو نا کی تاسو تی نا منشوی ایو لوی ګناوونه کبایر باده سوفیا ذکر کئ دا تمام گناهونه کبایر کې سونه دی دا په دریو چیزونو کې را دره دی تمام کبایر گناهونه یو اتباع الحوا چې چاګه د خوایښت تابعداري راولله د دې نه بلاګي گناهونه پیدا کیږي خوایش ولوی zina او کانو zina کئ کا کا خوایش ولوی اغلا او کانو اغلا کئ کا کا خوایش ولوی پردی مال کانو پردی مال خوري اتباع الحوا دوی محبب الدنیا پڑکی را دنیا محبت را گئی دی سر قتلم خلق کئی دی سر خلق رشوت مخلی خلق صد مخلی خلق گانه مخلی بی ما پالیسو که بیا کې دا حرام و کاروبارم کی. او دریم روئیتو الغیر پغیر الله چی نظری دا الله په خزانو نظر نیا نو بس دی ندین گناونا کبائر گناونا خوری بازی علماء زکر کئی چې کبیره گناستو ای بعض وی کبیره گونا هغه تویه چې دا هغه د پاره وعیدات په پا نصوسو کې او بعض وی نه چې دا کبیره اصل کې دا نسبته اضافی دی سو مطلب لکه پردوز زنان او تکتلم ګنا ده پردوز زنان او پدیلات وسره تشکولم ګنا ده ګناونه په دوړه دي دوړه ناجیز دي الله نه پرمانی دوړه خدا بيو پنل بدع بدل لګلوه ورځ غته وی ګناې کبایر ورنه ار غنا کبیره ده الله په نافرمانو کې وړي نشتا بعض علماء مثال ذکر کوي د وړي غنا مثال پشان د وړو کې انګار او د غټي غنا مثال پشان د غټ انګار دي بعضوی د وړي غنا مثال پشان د وړو کې لړم دي او د غټي غنا مثال پشان د غټ لړم دي په دې باندې علماء او کتابونو م لیکلي لکه علماء احمد محمد بن علی ابن حجر مکی الحیثمی اغ از دواجری کلی از دواجر او داغی ترجمه په اردو کې لسوبی محمد ثروان صاحب دامت برکاتم العالیا زیدی مفتیه قرامان صاحب جامع شفیع والا اغید از دواجر اردو کې ترجمه لکلي غناہی کبیره دا راغی نوم دی پای کینس ګناو ناغي ذکر کړي دا رنګ علامه رحمت الله علی الکبائر کینسو ګناو نا ذکر او الله تبارک وتعالی فرمای و ذرو ظاهر الاسم وباقینا گناونه ټول پرې دی ا گناونه کم کم دي شرک گنا دا ریا گنا دا کینہ گنا دا حسد گنا دی تکبر گنا دا منافقت گنا دا یو خلاف شریعت کار دا گناہ دا کی جو ساق وخیدا گنا دا په حد پیسلې راځي کې نه دا گنا دا دا خواہشاتو پیروي کول دا ګناړه په ګناہوں باندې خوشاليدل دا ګناړه د دنیا لپاره علم دا کول دا ګناړه مثلا په ټول دا ګناړه په علم عمل نکول دا ګناړه وعده نه پورا کول دا ګناړه دا یو خپل دا روزو دا ویختل کول بای ځنا نه کوي دا ګناړه هه مخکې ځانا شټاله ګلې وای ابرو کا نکاله کیسا هه مې ابرو په اردو کې وای عزت ته ابرو نو ابرو لر کولو دا پلیزت لر کلی گنا کول دینو په مانځکه د امام نه مکیتل دا ګناره په قبرونو باندې دی قبرون وی لا ګول دا, دا قبرونو کې ته پیر تا قبرونو کولولو قبرونو ته مخامخ مونز کولا چې سړی د خوذ مشابهت کړي خريل سړی مشابهت کړي په قبرونو باندې ناس تا زکات نور کولا شاهنشاه نوم کې خوذ له سود کوللو بلته خوللو د رسول لیکل کولا دڅود غوا جوړیدل په اغه اصول او رسول کې دوکه کول پناه ټول کې کمی کول غونډیان له تکلیف ور کول دارنګي باوجود د دا وسو د قدرت نواده نه کوله غیبت او ردله غیبت کوله دارنګي اغه خزه د قانون خلاف لمصوله ټولو فرخون داسې او فرخون داسې دالو یو ګناه ده دارنګي د چاره یو نه زیاتې خزي او یو ته پکې زیاله ترجیح ور کوي اسبې او اغنو رو تا بد گوری کبیره ده تا خپلی بی بی حق نا دا کول مهر نپقا و غیرا دا خودی دا خاون دا اجازت نبغیر دا کور وطل دا زنانو بار وطل و خوشبوگانی لگول کنزل کول دا مور اپلار نا پرمانه کول خودکشی کول جادو کول د کول بدپالینی ولو پال کتلا او دارنگی د دا بیدتی یا پتادی تا پناور کول زنا کول غلا کول شراب کول او جواری کوله غانه بجانه اوریدله او والا گناہ بار بار کوله صحابو سره بوغ ساتله په قبرونو باندې میلادونه کوله په یبان غلافونه غړوله په یبان ګلونه چوله ا قبرونه پاخه جوړوله گنبتونه په جوړوله زنانو التکتلله په دمړی سره ادمامه کې خودله او ملی په سالویختی کوله او دا جمعي کوله دا ټول گناہ کبائر دی او د ډیر زیات نقطتانات دي د ګناونو ځکهله تباره کو تاله فرموي ان تجدنی بو کباره ماتو نهونانو که تاسو ځان بچ کو دغلو ګناونو نهغا چې تاسو د غې نه من نه شوي نو یو پې دزی ککانو کافران کوم صات و او که تاسو ګناونو کې وډوبې اوړ دا, دا, دا خبره لقابل قابل د ووضعحت دغه چې موږ او تاسو سره د ګناہوںو نوکسانات معلومي نو بیا د انسان موږ په سوج کو چې دوه نوکسانات دي نو لې دا ګناکوما د ګناکو سره یو نوکسانداری انسان د علم نه محروم شي زګه دا علم یو رار را. نه دا ګنا د ګنا زهتا دارانا ناراضي ښه دویم نوکسانېداری چې دا کمکز ګناکه یو د تطیز د باندې یو وحشتي د ګنا کول سره پدې ځل کې هغه تاریکی غون ته تیار راځي د ګنا کول سره د دا انسان د او بدن کې کمزوري راشي د ځلې درزار کوي د ګنا سره انسان د نېکونه محروم شي د ګنا کول سره عمر کې به برکتي راځي پیرس پیر لګي غریب ته خوشاله د ګنا کول سره یو ګنا بل ګنا راکاجي څنګه یو نېکبه د نېکیا کاږي بل لا غنا کول سره ته لريو غنا او کی بیا غنا کوي دی غنا سره د غنا کولو او اغه اغه بدواله د درنه ختم شي بونه غنا غناخ کوي نه بیا خه داډه مړ غنا کوي ظلم زياتې خه داډه مړ دی په پپا هرته کوي بل اره یو غنا د الله په دشمنانو میراث دی لکه د الکانو بدپېلی د لوط علی السلام د قوم میراث دی کم ناپ او تول د شعیب علی السلام د قوم میراث دی پسات کول لواري کول قتل کول دا د فرعون او داغه د دا قوم میراث دی تکبر کول د وهود عليه السلام د قوم میراث دی بل نقصان د دا ګناداري کدي سره انسان باندې ذلت راضي د ګنا سره سپیروال راضي د ګنا کولو سره عقل کې نقصان راضي حافظه خرابيږي د ګنا کولو سره دا اسړي د الله پاک او د الله د رسول پلانت کې داخل شي د دا ګنا کول سره د مال د روان محروم شي د ګنا کولو سره فزمکه وسمان کې فساد واقع کیږي کی. د ګنا کولو سره د درړنه د الله غلو یوزي الله عظمت لري شي د ګنا کولو سره نیامتونه الله پاک دنه اخلی بیا د ګنا کولو سره د نیکه خطابات لکه مؤمن بر و مطیع و مونی بو متورع و مصلیح و عابد و خائف او عواب او طیب او تعیب و حامد و دا خن مونږ دي چې ګنا کوي د دې بیا دا, دا القابات نه یو بیا پاجيرو پاسیک عاسی موسی مفسد او خبيث او قاتی او غادر او خائن او کذیب او زانی سارق او ظالم او متکبر او جاهل د ګناه کولو سره د شیطانان مثلث کیږي د ګناه کولو سره د الله پاک د رحمت نه پیدا کیږي نورم ګند ګونان گن او فساد شته دا غینه با دي مونږه اغغداري کې شری حیثیت ور رساله دا پې کې د ګناهونو دا, دا پړس او د ګناهونو نقصانات اغټول ذکر شوی دی ان تجتنيبو کبایرا ک تاسو ځان بچ کوئ دا غټو ګناهونو ا ج تاسو تمنا شویایي نو کافیر لربکم تاسو نا مصیبتون استاسو او داخل بکو تاسو زید داخلید ال عزت منتا ولا تتمنو دولاته م حکم ذکر کوي زیاتی م کوي ولا تتمنو او مغواړي تاسو آغا چې ورواړي ور کړی الله پیسې را با دي تاسو نه په باغو الله باغو تا خدره جوار کړی دا نو ته هغه د ځای کول سوال مغوا لريجالی نصیبون د پارا د سړو اسرا ممن دا حسنہ ایک دی چې دي ځانګړوله ول النساء او د پاره د زنانو چې ساده دا حسنہ چې دي کړیا واسال الله ول ادا الله نه د فضل د الله نه دا الله فضل غواړي او واخو الله له سوالونه کوي او الله تبارک وتعالى په اوختو ډیر زیات خوشحاليږي ان الله کانا بكل شین علیمه یقینا دی الله پویا پارسا ولكل جعلنا مواليا جعلثم حكم ذکر کوي وادی پورا کرے تاچا سراوا دا کړه دا نو هغه وادی پورا کرے ولکل جعلنا او دا پارا دا هر یو مونږه غرذولی وارسان داغه دا غدا مال اغه چې پریهودی مورفلار او استدارانو والذین او اقتا جتلی و, و سرتاسو ایمانکم خپل قسمنا تاو سره عقدکو تسطى و ترتب و زمان ملگره يأو يأثى سرده نكاة عقادره لأو نبية فآتوهم نصيبهم عيسى ولورك تسخرگنه ده پتا ده اي حق ده نبية الصلاة والسلام با کلکل سخر کرتلو لونو کربتلو دا او قسمه پل مزق اعقد ده ستا ملگره دي ستا كلاس پيلو دي ستا روميد دي ستا مدرسة که ده کمره ملگره ده داسه نا تتاله تخوارکه چې سترګې او تا دیوال ته مخ کې دا بل باندې ډو پوری شو ټاک دیوال دا چې مخه ولذینا اقادت ایمانوکم او پدې سره ډېر بدیم ښکاریخه صحیح تر پسې پارک ملګری رواني او دې ځان ته رايو ته لګاري خوراکي د بل ته دیو ګوري ګوري نا هغه ترن پکې مرګ سیا په یوکا ولذینا اقادت ایمانوکم او اکسان کسان چې تړلي دیو سره تاسو اقسمون تاسو نفعاتوم ورکه غیلرا نصیبهم برخد آغی آغی برخو علاور که اِنَّ اللَّهَ کَانَا یکِنَنْ دِيَ اللَّهَ علا کل شین شہید فارع و سیزبان دیگوام الرجال و قوامون علا النسام الرجال و اوسری بحاکمانی پخزو بانده سوار نسم حکم ذکر کئیو امیر البیت ار جلو دکور مشر بسری دیوی ہوگا دکور تفوس کو منو خایشا اماغو مخیوی جنیتا الرجال و قوامونا لن نسا الرجال و اوسری قوامونا دیبا قوامینی پزناناو بانده ابن کسیر ذکر کئی او چه سڑی قیم دی پخضا بانده مانا دا داغی رئیس او مشر دی پاغی حاکم دی اغیی ته ادب ورکون دی کله چې او کوگوا لے کئی بای صاحب اکرام ذکر کئی د قوامون معنا د امیران به پاغي باندي خدب را قاون طاعت کی په مقام د طاعت کی او طاعت زادي چې دغه د اهل سره قلوانو سره به احسان کړي او دغه د مال حفاظت بکي او د دې قيام د پاره الله تبارک و تعالی دواس باب ذکر کړیو وهابي او بل کسبي وهبي اداري بمافد ول الله د دې الله وروالي ور, ور کړني فضیلت د ناري نو پسنانو باندي پڑھی روجه سره نناري نو ته الله ډېر وی موقام ورګړي بعضي حقيقيه دي بعضي احکام شرعيي دي لکه غور عقل او علم او اکثریت د ناریناو و ډېری ښا علم او عقل او زنانه کوم ملاويږي خو په اکثریت اعتبار سره دا رنګي جزي زیلت د زنانو مشته واستخو کارونو باندې قدرت دا نارینه و زیات دي لکه پجहात کې هغه غشي وشتل په اسونو باندې ورلیکول دا ناری نه تا لره غوښه یا تور کړی امامت کبرا امامت صغرا jihad کوله بانګ ویله خطبه ور کوله او حدود کی گواہی قصاص کی پمیراث کی زیاته اسر ناری نه وې اختیار د نکاح د طلاق د ناری نه وري دارنګي او ګور انبياله مسالم کی سنت راغلي د پسندانو کی پیغمبر نه راغلي او ابن کثیر مو چې سړی غواړی دی د خدنہ د دې ورينه نبوتم خاص دي پناري نه پورې دغه لوې بادشاہي تفسیری قاسمي علويو چې دې آیات پر دلیل نه ولیکيږي چې خذبا خذل رجایز نه دي جلال قاضي شهقا زکه لوی امامت وطن نه جایزه زکه الله پاک ناري نه نا قیام ګرځوري دي زکه الله تبارک وتعالى فرمایي الرجال قوامون علی النساء کور مشران بسړی یو دا به نظام صحیح چلی اګه دی غریب خبر نېو ها او, آو, آو پکور کې نگران او نگران اعظم دا بي بيو نو دی غریب چې بیا ته پوسوم نشي کوی چپ کې تا پرې خبر نه پوي نو بس به کور مشري زاناو ته ور کړی نو غریب دا غریب تله د ډیوټې نه راشي گاډي راولي چې به خوان ته چې به را گاډي در پکه چې زولا او دا خپل پرسی کې سیو اګه ځان سره راوالي دلو یالته صدر د مابو دیاله اغل دته شابت دا گاډي ماډي پاکوا اغل لشی دا کور مشره ده کنه ملکه رملکه دا کور مشره ده نو اغل لشی یته پر دوت اندان سره دا پسو دا پيرينم ته پدیرکه مونږ استاد داړه کو نه یو دا, دا چليو ته غریبوله پيوس ترګو ډې سخه پچخه چې ګوره خدای زماره او بيد اوی ترکه گپ شپ داوی تر لګیو نه کور کې ما سره پخو چا لې نه کایو ادا پر بازارې خلک دی او دا دي سره لګیا دا یو غریب لپيوستره ګوري هغه د چافانه راګاړي پاکاله ما تمګورا یو غریب بیا زر زر اجاړن والی موټر پاکایو نا دا ولده مشري ور دا, دا ممبره دا ممبران بسړی یو ناظمان بسړی یو حاجی نوټاری بن ناظمانو ممبران نیو ارجالو ار قوامونا الان النساء اميرل بيت الرجل والقران نظرشا طالم معاشرت میمړه او په دې که کنه رجالو قوامونا الان نساء تاریبا حاکمانی پزنانو غلی بیما فضول الله پس وف داغی اللہ, دا اللہ ورہوالی ورکڑ الان باز بازو لرہ پا بازو باندے و بیما انپکو بیم نارینا با خرج کئی دی غریب خکور ناتی یرمونگا مسوکو بز دا خدو گاٹی وڈی تناسی وی خد کی نواتا وی خد پکی خوش آلی خواه انپکو او پس وبد آگئی چی خرش کیا وخلق قرآن تکی رئے چی مو اشعر لسمکی نن خواهدہ قرآن دیر پا غبلت کی رئے و بی ما انپکو زکر اخدو گڑی وڈیتا اگا ناستیو و بی ما انپکو منا موالهم دیرو مو یردہ کار دیر گورت زارا او دی خبر کوږه په پردہ پهایا کې کوږه دی بوټي کای ګندل ماشینان او ولواله جامې دی جوړې او ټوپې لري جوړې پرتغاونه برچکي مرچکي لري جوړې او غري خرسي او ګورا یره سوګو موږم د دې ګټه وړې ته ناشینوې شابندره مافه ته به سم خبره کې و چې دا درې جره موږم نه دې ګټه وړې ته ناشینوې تا خپکه خوشاله وبما انفقو او په څه وبد اغي انفقو من اموالهم دخ حج کوي دي د خپل مالونونه غټ وټه حق بسړی کوي او صالحات او قانطات صالحان زنانا قانطات تبداري زنانا ده الله تبداري کوي پیغمبر تبداري کوي او د خپل خاون تبداري کوي حافظات للغیب او سات اونکی به دزان او د مال په وه د نشوارې د خاون کې خاون دی نشتا نو دا به خپل زانم حفاظت کوي او دا به خپل مالم حفاظت کوي په سبب د هغه حفیظ الله چې الله حفاظت کړی وي ولاتي تخاپونا نشوزهن زنانا ده بدخلاله کړه احادیث کې نبی صلی الله و سلام ارشادات مبارکاو کې راضي چې کمه زنانا هغه کور کیو او هغه خاون تابعداري نه کوي پا کورونو که اغیی اغا خپل زینت نکهی منزودست نکهی دا کور بغیر اجازت گرزی نو خاون ته تا اختیاش تایی چه دا یو سو گزاره اوه دل تا که یو زنانه دا اغا بدکرداره دا بدخلاکه دا جواب را گرده او دا خاون خبره نمانی خاونو توی دیخواراشو توی چپ ترو نکه گوری که ما توی ایس میس دست نرم بگی والاتی تخاپونا نشوزه دیر دازی غریبانو منعیسی در صوری دو سوزی بیاخا شدید غریب دا جن سنگ تیره یا آن در درانو حکوش تا دی خوب بازی دیر غریبانان آ آ زندگی دا د دا او دا سی دا ملازو پا جیبان دا سر تیره یا در صوری پیاسی طرف راشی مل داس سو جن دی واللاتی آن دا خطی خان پا میسک محبت و الفت و اگر ناز و عدا دین شریط منع ندر کرده خدا مجتهد خبر ده حد نو ورواړي کغه تو یې ته ایس مین زه استم دې او ته بالکل دي وللا شابو ذکوروز الا وللا اتي تخاپونا نشوزهن قران ترې لا ذکر کوي سونو خېد لا ذکر کوي خزبتم په کومه طریقې سارا اگر احراس تراولې دا یو آيات وې ذکرو ان شاء الله وللا اتي تخاپونا نشوزهن اغه زنا نه د تاسو ورګيږي دغه د بدخله کینا خوزه دو بداخلا جواب را گرده خوزه دو جواب را گرده خوزه دو جواب عزو هنه تا نصیتو که من پا سرین ذکر کیتو تا نصیتو که دو خوزه دون الوی حق ده نبی ری صلاة و سلام فرمائی کده اللان علاوه بل چا تا اسجدل گول جایزو نما بزنانو تا حکم کرده و چه تا تا خپلو خوزه دانو تا سجده کرده مقام پاک نسیت ورتا وک فرذوهن ولاتی تخابونا نشوزهن نکداز ر سولبر پر نسیت باندې به با پوسی په طریقه طریقه سره پولیس ګورلا دا خوندونه مقام مقرره کړي الرجال قوامون على النساء او تخاون تابع دایبه کې نبی رسول الله پرمای چې کوم یو خاون ختي تاواز او دل تراشا اگر په دینه پتنور ډوړې سوځي د دې عمره تګو ته توله مال جواب را ګرځي اولی خبر نه ګوردا چې او سم acha مخبر یې کوي که پدیم سم نشوا نو زمون خلک دی نسخه ته نګوري دا قران زمون یو ډاکټر او یو طبيب د مونته علاج کوي او خيار ډاکټر او خيار طبيب او او خيار هাজিক حکیم جی چې مریض هغه تلشي نو فورا هغه ته اهي انتباهيات نکور کی پکلار کلارا لمبیو تلونکو تکمه دوا یې ورکی که پالیتی شخو خلا بیالک داینه سیواله ده زیاتک باغیم تیکنیشی بیا ولا خو های دواوی ورکی قران ذکر کئلم بیت پکالاره کلاغه پویکا زمون خلک په دینه دی زمون کو ذمہ دار خلک کی یاو تر کو دایې بلچه پلاس کی او زاق بس کنزل او بس دب بے و دب بے غریب باید ماخم کی یه سپتال کې ترتیب ناسي بیا اوخ کې هبویږي نو قران ته وګدئ قران در لوالو چلم خیو او استاد کور د سمولو چلم تعالی قران خیو و تا قران ته نه ورکړي ډیر داشی کنا غریب پوج نشي نو بس بیاض پتال کی او <تصفيق> واللاتي تخافونا نشوزهن وا قران ته سړياغه ما بين ماخه پورنا سن سړي نستړيږي ځکه ته مونږه اسلام دي ګره کنه ستړي هي څنګه واللاتي تخافونا اغه زنانا طاله کور سمي ته بده اتونو تم نه کينه تا کتاب تم نه کينه ته تا کتاب نم مخړې چې ساتھ کور سمي ساتھ کور کې د امن یو پیغام طاله درکې والاتیغا زننا نه تخونه چېږي چریږې طافو دغی د به دداخللا کې نه واز ته وه هغې ته و یا چېګوره نبی سرات تو اسلام پر معدي اضا دا رجلو راتته اعلافې راشي چې کله یو چړی پپلی ښې طوااتو دلته راشه او د خ مه ن اسلام لعنت الملائکه حتا څه سبب پورې پیغون ملائک لعنت وایي دا پختنو به وی غنا وې دا خول کده خوځه د پاکولو نیو پر د ډیر لوی مقام دا دا دی, کی کی دی, دی دا پختنو دا اړشته خبره کړی و با د روایتو کې راځي چې دا نارینه او وګسکه په خپل کان کې خو دې نشپتی رکا نو په دې د سبب پورې ملائک لعنت وایي ټول شپدا لعنت په لعنت د لعنت سم بیا داکه ډیر زیات هغه پوښتونه ځان ته نبی خنا بي رسول الله سلام فرمای ملائک پدیبانې لعنت ووی بل حدیث پاک راوی دانشیت دا وکړه نبی رسول الله ووی چې درې کا سان دی الله نه موسکب لیا او نه یې نیکيلا بربوزی یو نه یې نیکيلا دی برنبوزی هغه یو العبد الابق هغه غولام مالک نه تختیب دلیندې ذم والمرء اژ صاحیتو علیہا زوجہا هغه ځاخه اون تینا خفا لګیا یموزونه ریکای کنه ابو صالحو دې زړی کی او ته خاوند ته خفا دې مونږه الله تعالی مونږه الله نه قبول لی نو ثونا ورته وکا بل واسو کرانو حتا یسیحو چا نشکړلا و نصیب حالت کی بل روایت کرا دې نبی رسول الله پرمای د نصیحت ورته وکا کیا مت پرسبه د خذینا اولته شي په واره د مانځکی او د دی کی خووند نه خوشاله او تخپا نبی رسول الله فرمایي ک مزنانا دا مله شو خووند نه خوشاله د دیغه د جنت په کوم دروازه داخلی کې داخل دي شي بل حدیث کرا دي نبی رسول الله فرمایي یو خذلا جایز نه دی چې ایمان والو خذدا که دا روزی نسې او پکور کې خاون دی نپلي راځه او داغه نه بتپوس کی ګوره دا فرض عبادت دا فرض عبادت دا نفلي عبادت دا نفلي روزی تپوس او دا به خاوونه کوي نه پرایزو کې بتپوت نه پوت نه نيسته بل روایت کرا دي ترمذي شریف کرا او دا چې تا یاد نه ته خپل له علاقه نه تا له خپل له دا فرض او پتہ نه یو ته به تخ خوري کی الله ی پا تو ته نسې ته توله دینداری و خایا توله حقوق له حقوق کو باد وغیا او یی تاسو په دې دم ته شي تعالی پته نیو وو تی زما نه یته ته وې ګوره ما بسم الله مانو کا تعالی بیا چلند در نو بس بیا بس تاسو اور ګډ وړی لحاظ فلم دینځ تکا او توته دانش تعذوهنا نسیت ورته کا نبی رسول سلام فرمای لو كنتو عامرا احدہ کما امر کلی چاہتا زیرا الله نه لوا دی بر چاہتا ما بس زناناو حکم کڑیو چی اخپل خاون تا سجده بل روایت کرا دی نبیر سلام فرمایو انزوریو زنانا توی تو گورا من این انتی چی تا خاون نه کم سیدتی پا این ناو جنتو کی و دا خاون ستا ام اور دی دا انستا جنت دی که دا خاون خدمت دیو که خاون دی رضاو ساتا دیر دمونگا زنانا خوین دی مین چې چی پدی دین کی یوازی صرف دا اور سورۃ النساء کې دا خدودونه ذکر شوې دي خو اخیان نېو کینای نه واله مهار ورکې او خپقې بینه او خوشاله بیتاتي وخت ولا ورکې جوړه جامه ولا ورکې د ټول دخدو حقوق هم دي ګر په خوندان باندې د به مناسب وخت نه رمبی قران ذکر کې نصیحت به دکی نصیحت دله پېری طریقې سره کوي حدیث پاک را دي نبی رسول الله فرمایي الله پاک خدي د رحمت په نظر سر وګوري الله وتعالى درحمت په نظر سره نګوري چې لا تشکر ولي زوجها چې د خاوون شکر نه ادا کوي خاوون غریب ته لره دو په غاټ کو باندې د غ سر د نواشریف کاغه سر جوړ شي او هغه ستومان راشي او داوتی رخصه ما را ايه تو منکا خیرن قطو تا نم یو رس بس تا تر د ما کې مت او دا چلي بله شروع شي بل حدیث پاک را راځي اذا خرجت المرأه من بيت زوجها اذا خلون د کورو وته لا بغیر د اجازه تا نو ګور ملایک په لانت ویو بل روایت کراوی اذا دار رجل امراته الى فراشه کله یو خاون خدی ته اډرګ رو راشه نو داری ضرور امن دی وی و امکانه الټه نور کدا په تنور تن نيو او د ګناپ کارو نو کی او اوی کی دا بتا بیدارین کئیو گورو اعیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی یا معاشرن نسا مور او بے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ زنانو تا تقریر بیان کئی زنانو تا پکیو درس برد جو گورا مور او بے رضانو اصلاح کئیو او ساخو ٹوز رضو ٹولش پا الانل تپل پردیغی بطنو تاویر او ماویلی مور او بے رضی اللہ عنہ ویو یا معاشرن نسا ایر زنانو ٹ پتاسو را دا خاوندان او خاون خاون ده حقوق پته لګیدله یو خدای بشوروشی پد خپلو اننگو با د خپل خاون په زار پاکیو د خاون ټول مقام دی دا رنګی بعض علما ذکر کایو چې په خدای لازم دی دوام الحیا هر وخت حیا ا د خپل خاون حیا خیال ساتلو دا رنګی وو سکو کلامی خاون ده خبره کای دا په دفتر چق ناسي هغه ته جی هغه ته لبیک او تاسو د له خاون پاتې داخدې در پاتې په ادب احترام سره پکه مو کارونو پکه مو خبرو پکه مو 스타일ونو پکه مو ترزونو خاون خپکیږي چې دا ول ابتعادو دا د اړینې لري ساتي او دارنګي او د خپل ځان وړاندې کښ ورتکېږي کته مالا ضرورت نه وایا وترکل خیانا خیانت نه کويو دارنګي د خاون په مخ کې دا ځان هغه مزین کې یو خوشبو لګې یو دارنګ خپل صفائی او میسواق استعمال خوشبو لګئی و دوام الزینہ لذینتو خیال ساتي په وخت د حضور د قانون کې غیبت نه کئ او داغه د خپل خپلوانو د دا رشتہ دارانو د دا وی اکرام کئ نو دا رنګ دا فاذو حنا اغیله د نسیت کول زکه نبی رسول سلام فرمایي اذا ثلت المرأتو خمسها کلا یو خدہ په دغه وخت مس رمضان د میاشتې روجیین سی د خپل خاون تابیداری کوی چې پهکمه دروادر جنت دا غواړ دا داخله شي پهی د کممه تعبیداره خ د خپل خاون هغې ته په هووا ک مارغانان په وبو کې معیان اسمان کې ملائ ک او نووره اوپومې دا ټول له دواگانې غواړی دوه ل خوش قسمت دنا ده چې د خاون رالی سای نو مارغانان دو وله دوگانه غواړی مایان وله دگانې غواړی ملاله دواگانې غواړي نبه بادې بادې دا کراضي د نسيت ورداوګدا ګوري یا ساته بادې ملګري ډېر کور نو کې تنګي پدې رس ډېر سه خوشالي ذکر دا احاديث او دا د دا طریقې بیان شي ډېر سه خوشالي دواګان کې ډېر جدي نوټ تفصیل بدیم کړو او دا خطیا دا ولګل چې دا راوسیتم کې نبی اسلام فرمایي بای ځانه به جنت کې او بای بهور با کې کې کمی ځانه جهنمي جنتيانه دي نیو اعزنانه عفيفه طريعه اعزنانه پاک دامنه ده دا د خاون تابیداری کی ده الله تابیداری کوي او دا صابر ده قانع على باليسير خپل خاون سره پلک مالدار دي پلک ارضا خوشاله ده حیا والا ده دا دا دارنګي اعزنانه چې ما تا ها ان ها زوجو هاون دي نه شو تدي ما شومان اولادو خپله بل نکاح ونکا تدي ما شومان تربیتی وکړه نو دا زنانا دا جنتی زنانه ده کومه زنانه جهنمی ده بضیت اللسان چې دا دوهیم ګره جبه یې رئیس تي یو هر وخت جبه رئیس تي یو طویلت اللسانی پارشت الکلامی او دا رنګه هغه خپل خاوند ته تکلیف ور کوي دا خپل نفس هغه ستاسو خیال نه ساتي دا کور دا شانتی و دي دا سنگار کوي کول او مخو نری توست توست لباس اچي یو دا کور راوړي دا جهنمی زنانه ده دارې انانه چې د هغې سرب کاروخواارتو سکو خوبو کانه پین او سوونه نه موزو او نه د دا او نه ده ددین کاره بل نوبی اسلام پر می دا خ اورد دی چې کله را د کره بارودي او شطان دی پس کېږي او دا دا ننسیت ورته وکه واللای تخافونه اوغا زنانه نه نوشو ذهنہ ند بد اخلاقی نہ پر عذور ہونا نسیت ورتو کیو واجرو ہونا فلمدواجهی خوای کی سړی تو بوله چې پر نسیت پوشیو تا ولې پورے پکري جنته دعا وکو بیام پاری نه پویږي بیاکه بد اخلاقی کئ بیا خپل نخری پیخری کئ چې تا پیتنګیو بیا دویم کار بیام غوې وخل نشتاه بیا ذیم ا هغه ذیم دواې دې مانو وا خجرون په المضاجعین وا خجرون جدا شه ر دینه د زهاله له ګولونه کچې کو سره یو انت آو بس هغه فل د الله له ګولو زه دا غینه نو که څه انسانيت په کتابته بخبکان کایو تا و بیا راځه کایو و تبه ګوري ماحول تګوري مزاج تبه ګوري ازینه تاسو ځان خپوک خو یو شل پیری خپشه یا ته تو ترې زه بده جمعات کومه ا غاتب وېځ داسې جمعات کې خدمت را ده په باریا او تبو ته وطب مزاج تغوري او چې داخه پکیږي او کنه پکیږي واحو روحن فی المضواجیعین قدیم کارونه شو نسیت دی متوکو تا سره کچیم کا قدیم کارونه شنو بیا وزربوهن ده پستا پستا کیو غا وزربوهن دا به د زرا زربای زربو ضربن زربا گردان جاری کا بیا زر ولا زره باید ريبو مټي ور راوونهاله وذريبونا دا نه چې بیا دا بدخلګي کوي کی او ټول بیام جيجي کوي دب ولا نو ورکی هغه تاله چپنو چپن نو تاله د غریواني قوت در کوي وذريبونا وهې دیلرا وهې دیلر ان خدا ته به مې چډوکی مډوکی ولامات دي چې اسې به پرېشر کراولي واذ وذريبونا وهې دیلرا پمخ دینه وهې پمخ او داسی وخل بنا نه کې اغا زخمی که بس داسی طریقی تره او اغا چه چه لگه خوک را خوک شی خوشی, خوشی اڈوکی مڈوکی مات نه شي چه اغا زخم پی اخکاری را اخکاری نخوا وزری بوه اونا سکر زان تا بیا کس زخمی پیو را پوڑی در بارو کچه داو گوره بیا و جلکی با پروسی وزری بوه اونا وخی دیل را زنانو وخلم شت و دريبونا وه دي لرا و اين اطوانكم که تاسو تابداريو کا خفا او کبيام تاسو تابداري نه کويو نبيا خرابت کردار ده بدخلاله راستا خبره نه ماني تاسو سره ژوندغي نه او څه کې اته بیا مې يا رسول ناکام دي او وې کو ګور ګران ده خو د مړی ناکام نه توخه مړی نه بیا نظر مړی جوړ کو دي ته وایا دي دا او آغا تال روزگاری دی چه کما دی پا کما لا دی خوخی پا غیطر یزده پا مخاری بیا تراک ورکا او چه او خضر آغا بی حیار دا او دا خاون پا نصیت پا واقع زبان دا راه راستن را دی بیا دی بیام نپریدی دی او بس تو کنو که گورگرام خودا مولی ناکام دی دی کستا پاربی که د ہوی خد دوس او زکا یو دلی یو دو دلی یو دا یو دری دلی یو غیرت یو دا دی. دا په هغه داود دا غدری ما ډیګری دا دی داود په بیا سره کومپریټیو ډیګری هغه بړوا دی بیا دا غ بیا یودا تعریب ته مشکل آثار کی امام طهوی ذکر کای الله ر داووس توبه نکبلی د جنت په دروازو بیرکې در داووس کا انا منع ده جنت ته په داووس نه داخلي په دی وخت قران او سنت زمونه دلته په غیرتوب و باسي چې پتا ته کې لري نرتوب او غیرتی نو که تاسو به حیا ده نو دی بیا منصوبی انځو دی جوړی چې وروته ورزینه نو کله ویږي چې را پچا هر که زهر ور ور کما که ویو لما دا نه بس طلاق ور ور په شریری کې سره صحاک دې سره کې هول ورګه دغه مخارخه ولاتي اغه زنانا نو څه هویا دي کنه نو چې نه ګورې په لومباني فرصت کې هاي انتباهه دې ورنه کې چې بس ډبې ډبې ولاتي اغه زنانا دخوا پوونه چې تاسوډريږې نو شوزه نه د د بخله کې نه په عزو نه نسیت ورته و کویا وجرون نه فمه دوااج او جو د دی نه د زیله لګو نه ظریبون نه وېدي لره بیا کسممی